FÜRDŐ A Amikor a bakjok hozzánk kerültek, Korcsi a legkevésbé sem lelkesedett értük. Amúgy is féltékeny volt minden állatomra, de a bakjokra kivárt éppen, mert rengeteg időt kellett velük töltenem. Húhút sosem zárta igazán a szívében, de Pityogós néhány hét elteltével egészen jól elviselte. Gondolom azért alakult ez így, mert Pityogós olyan gyűjén gyámoltalan pára volt, és mert Korcsinak kellett megvédelmezni őt más kutyáktól, meg a környékbéli macskáktól. Ami pityogóst illeti, ő persze fülig beleszeretett Korcsiba, mivel tudta, hogy a derék epédelmében maradéktalanul megbízhat. Valahányszor kéresztettük a ketrecből, pityogós menten Korcsi keresésére indult. Mihelyt rábukkant, megkönnyebbülésében hohogatt egy kicsit, és sürgősen odasliszolt pártfogója mellé. A Korcsi leheveredett, Pityogós a mancsei közé fészkelte be magát. Néha olyan közel bújt hozzá, hogy a tollai Korcsival rád csiklandozták. Korcsi egyszer akkorát brüsszentett, hogy Pityogós hanyat vágódott tőle. Amikor Korcsi már nagyon unta Pityogós, erre előle a garázs alá. De hasztalan, mert Pityogós utána szuzakolta magát. Boldogtalan volt, ha csak egy percél szemelől vesztette Korcsit. Korcsi és Húhú viszonya egészen más volt. Húhú nem fért semmitől, ami futott, repült, vagy csúszott, mászott, és ebbe tartozott Korcsi is. Sőt, Huhu véleménye szerint a derék öreg Korcsi kifejezetten arra született, hogy hetzeljék és bosszantsák, és a maga részéről meg is tett mindent, hogy vérik, szekírozza szegényt. Korcsi meglehetősen szórakozott természetű kutya volt. Ahelyett például, hogy elásta volna a csontot, amelyre pillanatnyilag nem tartott igényt, egyszerűen lerakta a fűbe és ott felejtette. Ez pedig nagy hiba volt, mert Huhu előbb-utóbb megtalálta, lecsapott rá és elragadta valahová. Nem mintha Huhu szerette volna a csontot, nem lévén foga, hogy meg tudja rágni, de imádta elcsórni Korcsitól. Az ellopott pedig olyan helyre dugta, ahol Korcsi látta vagy a szagát is érezte, csak éppen nem férhetett hozzá. Néha fágak közé helyezte, nem is túl magasra, de úgy, hogy Korcsi ne tudjon felugrani érte, máskor a veranda eres csatornájába pottyantotta, ahonnan lefelé árat az incsiklandozó illat, és kis hiány megőrítette Korcsit. Húhú -hú trükkjeihez tartozott az is, ahogyan meghoztatta Korcsit a vacsorájától. Korcsi a hátsó verandán kapott enni minden délután öt óra körül. Amikor húhú -hú túlságosan unta magát, vagy valamilyen okból mérkelődött, neki állt vacsaralopást játszani. Kileste, mikor kezd enni Korcsi, és ekkor a ház elejére került, ahol olyan lármát csapott, mint a két pár kutya, meg két pár macska marakodna egyszerre. Korcsi mindig beugrott ennek. Mihely meghallotta a ricsajt, Mári száguldott a ház elé őrült csaholással harcra készen, mielőtt a maga rövidlátó módján körülpistogott, hogy hol is áll a balhí? Húhú a háztető felett visszarepült a hátsó verandára, és befalt a korcsi egész adakját. A visszatérő korcsi zavarodottan bámulta az üres tálkát. Amilyen szórakozott volt, nem mindig emlékezett rá, hogy evette vacsorát, vagy sem. Ő csak annyit tudott, hogy fölötté éhes. De Húhú -hú kedvenc csintevése a farok csiptelősdi volt. Korcsi már meglehetősen öreg kutya volt, amikor a baglyok a házhoz kerültek, és a forró nyári délutánokat szívesen átszódrikálta a kertünkben álló nyárvák árnyékában. A nyílkos földben egy kis ködröt vált magának, ahol kényelmesen heverészhetett napnyugtáig, amikor kissé lehült a levegő. Huhu ellenben úgy látszik örök volt, pedig a szakkönyvek szerint a nagy uhúk egész nap alszanak és egész éjszaka vadásznak. Hú -hú talán éppen ezért volt legalább olyan tevékeny, sőt még tevékenyebb is nappal, mint éjjel, mert sosem olvasta ezeket a szakkönyveket. A nyáron néha elutaztam valahová, és egyik bajtársam sem jött el hozzá játszani, hú-hú, unatkozott. Rendszerint ilyenkor támadt kedve a farok Először megbizonyosodott arról, hogy Korcsi elég milyen alszik -e, majd elkezdte becserkészni az öreg kutyát, ahogy a macska a madarat. Ezt mindig gyalogosan végezte azt hiszem azért, mert nem érezte tisztességesnek a szárnyak nyújtotta előny használatát. Többnyire az előső verandáról indult el, és olyan lassan, óvatosan haladt a mint mintha nem is mozgott volna. A korcsi történetesen felemelte a fejét, csak azt látta, hogy hú, -hú mereven szobrazik a fűben, és ártatlanul szemléli az eget, mindegy azon tűnődve fog -e esni. A hosszú, gyanakvó pillantás után kocsi szemhéja megereszkedett, feje lehanyatlott, és az állam ismét erőt vett rajta. Aztán hartyogni kezdett, és erre a jelre Húhú -hú folytatta csikalassú, elővigyázatos araszolását. Néha egy órába is beletelt, míg célhoz élt, olyan nesztelenül és óvatosan közelítette meg korcsit, hogy annak csak ugyan nem volt soha egy cikra esélyesen. Amikor kellő közelségbe jutott, felemelte egyik jókar a lábát, és nagyon-nagyon finoman ráhelyezte Korcsi hosszú zászlós farkának végére. Aztán fültépően felvíjogott, és a hosszú karmok erőteljesen összezárultak egy pillanatra. A szerencsétlen Korcsi főkőlegesen vetette fel magát a levegőbe, és a váratlan fájdalomtól vanított, ahogy a torkán kifélt. Mire magához tért a meglepetéstől, és összeszedte magát annyira, hogy kiharapjon egy darabkát húból, a bagoly már rég a szomszédos nyárva tetejéről pislogott de rá, szárnakozva, mintha azt mondta volna, de jó szagú úristen, neked aztán borzasztó idézni lehetett. Korcsi egy darabig ott hörgött tajtékzott a falat és bőzen kevetelte, hogy húhu jöjjön le és vívjon meg vele, mint egy tisztességes kutya, Huhu azonban ilyenkor még rá is tetted lapáttal a dologra, mert unottan lehunta a szemét, és alvászén lett. Bár hú, hú határozottan kedvelte a kisényes tréfákat, furom ha csak tehette, soha sem bántott igazán más állatokat. Na persze, ha őt akarták bántani, az más volt. Olyankor Huhu roppant veszedelmes tudott lenni. De korán sem volt az a bérszomgyos harcias madár, ami ennek a baglyokat ábrázolni szokták. Sőt, még vadászni sem vadászott, csak úgy öncélúan. Ha egy pocak vagy fehér patkány kiszabadult nálunk olykor a főbe, hozzá nem nyújt semmi pénzért. Volt azonban egy állat, amelyet habozás nélkül megtámadott minden alkalommal, és ez nem volt más, mint a bűzös porc. Úgy látszik, hogy minden nagy uhú természet adta módon gyűlöli a bűzös porcokat, ki tudja miért. Sőt, mi több tudomásom szerint a nagy uhó az egyetlen élőlény, amely hajlandó megenni a bűzösborzat, sőt, mintha még ízlene is neki. Házunk a Szaszka folyó partján állt és a vizet szegélyező bozócsongel, meg a nyárfák eszményi élőhelyet biztosítottak a bűzös borzoknak. Mint hogy a városokban nem volt semmilyen érdemleges ellenségük, a parti bűzösborzak úgy elarcátlanodtak, hogy a házunk előtt a járdán korzóztak, olyan mint mintha nekik csinálták volna. De ez csak addig tartott, míg hu hozzánk nem került. Egy szép nyári estén, rövidtel azután, hogy hu megtanult repülni, az egyik vízparti bűzös posz úgy döntött, hogy végig defilírozik a Crascent A fajtájára jellemző öntelt kevésséggel menetelt a jártán, abban a biztos meggyőződésben, hogy nincs a világon senki, aki őt szaklatni merészelné. Csak vonult, öntelten és komótosan, még a házunk előtt magasodó nyárfa kinyúló ága alá nem érkezett. Papa, mama meg én éppen vacsaráztunk a hőség miatt nyitott ablakoknál. Váratlanul szárnyak kussanása hallatszott, és az ablakpárkányon húhú fel. Mielőtt moccanhatunk volna, egy szökkenéssel a padlón kötött ki a széken mellett. És nem jött üres kézzel. Karmai közt egy hatalmas, bűzös borzot szorongatott. A borz már nem volt az élők sorában, de ez nem javított a helyzeten, mielőtt kilehelte a lelkét, még sikeresen átította a saját bundáját, valamint húvó -hú tallazatát a maga különleges egyedi parfümjével. Hú, hú, hú, hú, hú, -hú, hú, -hú nyilatkozott büszkén hú, hú. Ami, ha lefordítjuk, alkalmasint annyit jelentett, nem bánjátok, ha csatlakozom hozzátok. Magammal hoztam a vacsorámat. Egyikünk sem állt meg, hogy válaszoljon neki. Fultokolva, köhögve igyekeztünk mielőtt kijutni az ebédlő ajtaján. Hóhó kénytelen volt magányosan elkölteni vacsoráját. Két hétbe telt, mire az ebédlőt újra használni tudtuk, és amikor mama elküldte a szőnyeget meg a fűkönyöket a tisztítóba, a tulajdonos felhívta a telefonon, hogy megkérdezze, miért akarja minden áram tönkretenni őt. Hóhó sem illatozott sokkal különből, de egyszerűen nem tudta megérteni, hogy miért lett egyszerűen olyan népszerűtlen. Alig, hanem nagyon sértette a lelki világát, hogy mindenki iparkodik, nagy ípen elkerülni őt. Szörnyen elkámpicsorodott, hogy még én sem megyek a közelébe, vagy engedem közel magamhoz. Két-három nap elteltével egy gondolat kezdett formálódni abban a fuló fejében. Az az elképzelése támadt. Hogy mi talán megharagodtunk rá, amiért nem osztotta meg velünk a borzalkomát. Így aztán fogta magát, lerepült a folyópartra, fogott még egy bűzös borzat és hazahozta nekünk. Ezúttal azonban olyannyira átítatta a borzolaj, hogy két sarok távolságból is érezni lehetett. Néhány szomszédunk keservesen panaszkodott is miatta, így hát papa végül kénten volt megföldetni húgót egy paradicsom paradicsomlében. A paradicsom né, ugyanis az egyetlen szerv, amely többé kevésbé megszünteti a borszagot. Szegény, húhú, mire papa végzett vele, úgy festett, mint egy kecsapba mártott tolseplő. De a célzást megértette, és soha többé nem hozta haza ajándékba zsákmányul ejtett bűzös borzait.